як коли би хотів рядном простелитися, як коли би добрими сивими очима хотів навіки закопати в серця гостей свою просьбу. Іване, куми, а лишіть же ви туск на боці, геть його відкиньте! Ми вас усе будемо нагадувати раз Були на Булисти, порідний чоловік! Не лізли сте на трапом на нікого, нікому це не переорали, ані пересіяли, чужого зеренця сте не порунтали. Ой, ні! Муть вас, люди, нагадувати, та й хреста вашого на світі неділю не минуть. Отак Михайло розводив Івана. Вже вам, панове Газди, все сказав, а тепер, хто ні, любить, то той буде пити зо мною. Сонечко вже над могилов, а ви ще порцію горівки зо мною не віпили. Заким ще в своїй хаті і маю гості за своїм столом, то буду з ними пити. А хто ні, навидить, той буде також. Почалася пиятика. Та пиятика, що робить із мужиків, подаріли хлопців. Незабавка п'яний уже Іван казав закликати музику аби грав молодіжі, що заступила ціле подвір'я. «Мой, маєте так танцювати, аби земля дудніла, аби одної травички на току не лишилося!» В хаті всі пили, всі говорили, а ніхто не слухав. Бесіда йшла сама для себе, бо треба їй було конче сказати, мусили сказати, хоч би на вітер. «Як Ємго віпуцував!» То був віппуцюваний, котре чорний, то як сриблом посипав по чорну, а котре білий, то як маслом сніг помастив. Коні були в мене в орудку, цісар міг сідати. Алем гроші мав ой мав мав. Коби м учинився серед такої пустині, лиш я так бог, аби був. Абим ходив, як дика, звір. Лиш кобих не видів ні тих жидів, ні панів, ні кшендзів. Отагде би називалися шампан. А ця земля найзападайся, найсий зараз западе. Том не згорів. Зачем? Били та котували наших татів, та в ярем а нам уже кусня хліба не дають прожерти. Е -е -е, коби то так, по-мому. Ще не знаходився такий секвертант, або що з него стяг за податок. Ой ні. Був чех. Був німець, був поляк. Ге, пробачайте, ти взяли. Але як настав мацур, то й найшов кожушину аж підвишнив. Кажу вам, мазур піда. Очі печі, й гріху за нього нема.